58. Legea accelerației Cu cât vă mișcați mai repede către libertatea financiară, cu atât mai repede se va îndrepta aceasta către dumneavoastră. Schimbarea vieții financiare seamănă foarte mult cu modificarea direcției unui transatlantic. O faceți treptat. Totuși, după ce ați adus schimbările dorite în viața dumneavoastră, ele încep să se acumuleze într-un ritm din ce în ce mai rapid, îndreptându-se către realizarea scopurilor dumneavoastră. Primul corolar al acestei legi este Un succes atrage un altul cu cât strângeți mai mulți bani și cu cât veți avea mai mult succes, cu atât banii și succesul vor fi atrase către dumneavoastră mai repede, dintr-o varietate întreagă de direcții. Toți oamenii care au succes din punct de vedere financiar au muncit din greu, câteodată timp de mai mulți ani înainte de a avea prima oportunitate adevărată. Însă ulterior, din ce în ce mai multe oportunități s-au îndreptat către ei din toate direcțiile. Principala problemă pe care o are majoritatea oamenilor de succes este să selecteze oportunitățile care parcă se îndreaptă către ei de pretutindeni. Același lucru vi se va întâmpla și dumneavoastră. Cel de-al doilea corolar al legii accelerației este 80% din succesul dumneavoastră va apărea în ultimele 20% ale timpului pe care îl investiți. Peter Lynch, fostul director al fondului reciproc Magellan, unul dintre cele mai renumite fonduri reciproce din istorie, a afirmat că cele mai bune investiții pe care le-a făcut au fost cele care au dat rezultate într-un timp foarte îndelungat. Deseori, cumpăra acțiunile unei companii a căror valoare nu creștea timp de câțiva ani. Apoi creșteau dintr-o dată, iar prețul lor se mărea de 10 până la 20 de ori. Această strategie de strângere a acțiunilor pe termen lung l-a făcut în cele din urmă să devină unul dintre cei mai prosperi și mai bine plătiți directori financiari din America. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Demonstrați acest principiu pe o foaie de hârtie. Dublați zilnic un penny timp de 30 de zile. În prima zi veți avea un cent, în a doua zi veți avea doi cenți. În a 3 zi veți avea 4 cenți, apoi 8 cenți, 16 cenți, apoi 32 de cenți și așa mai departe. În a 30 -a zi veți avea mai multe milioane de dolari. Totuși, în a 29-a zi veți avea doar jumătate din suma pe care o veți avea în a 30-a zi. Nu faceți niciodată greșeala de a retrage banii dintr-o investiție și de a renunța la creșterea sumei de bani. 2. Identificați acele zone în care ați investit o cantitate enormă de timp și energie fără a obține o rentabilitate semnificativă a investiției făcute. Examinați fiecare dintre aceste angajamente cu atenție pentru a vedea dacă vă aflați în pragul unei realizări majore. Lăsați-mă să rezum aceste legi pentru dumneavoastră. Legile banilor Explică modul în care puteți obține independența financiară. Indiferent de unde porniți, chiar dacă aveți datorii mari și lucrați pentru altcineva, puteți începe. Singura întrebare reală pe care trebuie să o puneți cu privire la bani este Cât de mult doriți acești bani? Nu uitați că aveți întotdeauna libertatea de a alege. Sunteți responsabil. Nimeni nu va face acest lucru pentru dumneavoastră. Întotdeauna depinde de dumneavoastră. Când urmați aceste legi și principii și continuați să faceți acest lucru pe o perioadă suficient de lungă și în mod susținut, nimic nu vă va opri să aveți un succes financiar extraordinar.